Amma ba'd. Saudara Nabi Usamah Hadi Syarudin, silapnya ini merawat diri Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah ke Subhanahu ya, wa taala. Kita masih lagi membincangkan ayat 132 daripada surah Taha ayat itu firman Allah Subhanahu wa taala, a'uudzu billahi minasy syaithaanir rajiim. Wa'mur ahlakaka bis-salaati was-sabri 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal-'aaqibatu lit-taqwa. Maksudnya, dan serulah keluargamu agar melaksanakan salat dan sabarlah mengerjakannya kami tidak meneriski kepadamu kamilah yang memberi rezeki kepadamu dan akibat yang baik di akhiratlah bagi orang yang bertakwa wala'aqibatul takwa ni tuan-tuan seperti yang telah jelaskan akibat biasanya menunjuk dalam bahasa Arab kepada perkara-perkara baik berbanding dalam bahasa ayu bila kita rujuk, rujuk perkataan akibat biasanya yang tersemat dalam minda kita adalah perkara-perkara yang -perkara baik ini beza daripada bahasa Arab macam juga kita menggunakan perkataan fitnah Fitnah ni merujuk kepada Tuduhan Sebenarnya adalah bahasa Arab Fitnah ni adalah ujian Fitnah adalah kesukaran, kesulitan Bagaimana bentuk sekalipun Dan tuduhan itu satu daripadanya Tuduhan yang bahasa Arab dipanggil sebagai buhutan Nanti kita akan lihat dalam Hadisatul If'i Izin Allah Taala nanti Kalau ada peluang menerusi surah Nur Fitnah ataupun tuduhan, buhutan yang telah ditujukan kepada Keluarga Nabi Muhammad SAW Iaitu kepada Ummul mu'minin isteri Nabi Ainsha radiyallahu anha sendiri Wal'a'aqibatari taqwa ni maksudnya Adalah kesudahan yang baik untuk orang yang bertakwa Di akhirat nanti Ada setengah ulamak menjelaskan Seperti contohnya dalam Tasir Ibn Jarid Tabari Maksud kesudahan ini dunia juga akhirat Dunia hatinya ditenang, Hidupnya lapang bahagia Walaupun tak punya wang yang banyak Akhirat besok syurga Allah SWT Ganti itu hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda raaitu fi dari aqba mirafi wa anna utina bi rutabin rutbi ibn tab fa qultu dhalika an al aqibah lana fid dunya wa rafa'at lana malam tadi aku telah bermimpi seakan-akan berada di rumah aqba mirafi dan ketika itu kita diberi makan kurma masak kurma masak ibn tab ini merupakan salah seorang penduduk Madinah lalu aku menta'wilkan mimpi itu bahawa akibat yang baik bagi kita di dunia dan juga di dunia kejayaan dan akhirat besok dunia ini kehebatan, ketinggian dan akhirat besok kejayaan dan agama ini telah benar-benar sempurna melihat apa saja mimpi tuan-tuan ta'wilkanlah perkara yang baik, kod mana pun baik sampaikanlah dengan Allah Subhanahu SWT kalau mimpi yang buruk jangan cerita dengan orang betulnya mimpi yang buruk jangan cerita dengan orang Terpalinglah ke sebelah kiri Dan isyaratkan dengan mudah Bacalah A'udzubillahiminasyipanirrojim Yang setia dia tidak akan Muzarakkan kamu Wahid setia Dan Kalau dapat lebih baik lagi Bangkit untuk Angkat isfaya Dan isfaya yang sunat Tahajud Bila datang mimpi Yang mengganggu ketenteraman hati kita Bila baca insya Allah Gangguan yang berlaku Di tidur itu hanyalah dalam mainan Dia tidak akan Berpanjangan keluar Mohonlah kepada Allah satale bantuan kerana gangguan itu tak bersyepan. Ini dalam kisah takwil Nabi saw. Penjelasan Nabi saw kepada maksud soal. Walang tiba-tiba tertukar. Selain daripada hantian dikasihi oleh ayat yang sudah kita bincangkan ini juga bila kita lihat dan kita kita tasir menunjukkan bahawa sebagai contoh dalam riwayat Ibn Abi Hajar di Nabi saw bersama dengan salah seorang isterinya keluar dari rumah dan dalam perjalanan itu kelihatan orang yang hidup dengan perhiasan dunia. Maknanya nampak kekayaannya menunjuk-nunjuk di kalangan munafiqun terutama, Maka sampai saya ke rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam akan baca mula di ayat 131 sampailah 132 ini. Ayat 131 telah kita bincangkan sebelum tuan-tuan yang -tuan, dimuliakan wasliyan. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala wala tamudanna a'inayka ila amam at'anabi minhum zahratal hayatid dunya lanastinahum fi wa rabbika khairu wa abqa wa amur ahlakaka bis-salati wasbir 'alayha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu lit-taqwa Bilnabi saja perkara seperti itu nabi akan ingatkan para isrinya janganlah kita janganlah kalian melepaskan pandangan dengan perasaan kagum kepada anugerah Allah terhadap golongan mereka itu itu hanyalah perkhidmatan dunia untuk kami uji mereka padanya sedangkan rezeki Tuhan kamu adalah lebih baik dan kekal dan perintahkan keluarga mu agar sentiasa salat dan taklah bersabar atasnya kami tidak minta rezeki kepada engkau bahkan kami yang bagi engkau rezeki dan kesudahan yang baik adalah untuk mereka bertafak dalam satu daripada Ibn Abi Hatim yang lain yang diterima oleh Ja'far, Ja'far pun mengambil bersabit, bila hati Nabi Wasallam ditimpa rasa kesulitan rasa tertekan, stres dan sebagainya maka Nabi akan panggil sekenap isi keluarga, Nabi menyuruh mereka untuk supaya assalat, assalat assalat, main salat jadi sahabit pun mengatakan penjelasan kepada hadis ini bahawa Nabi-Nabi pun menghadapi kesulitan dan mereka salat kita yang menghadapi kesulitan pada hari ini lebih-lebih lagi kena salat Perkara ini nanti dalam dikasiokkan ayat yang satu ni kalau kita perhatikan kata Pak dalam ayat ayat yang telah kita baca ini mencakupi beberapa bingkungan yang itu jelas peranan Muhammad saw dan juga kepada kita sebagai perumah. Yaitu yang pertama baginda di sabar menghadapi celaan dan juga penghinaan tuduhan oleh golongan yang benci nabi Muhammad saw yang kedua baginda disurut untuk taat Mengerjakan semayah Salat pada waktu yang telah ditentukan Terutamanya niub waktu ini Diikuti pula dengan Salat-salat nafilah Doha sebagai contohnya Dua rakaat sebelum subuh sebagai contohnya Salat tahajud Yang dimaksudkan itu Yang, ke yang ketiga Nabi Muhammad alaihi wasallam Dan kita hendak nak ikuti Nabi ini Janganlah terpesona Melihat kelebihan yang diberikan Allah Kepada golongan yang lalai Semua itu merupakan perhiasan hidup dunia sahaja Meski yang halal Yang perlu kita usahakan Walaupun sedikit Peredahlah dengannya Kerana jaminan syurga oleh Allah SWT Itu yang lebih baik Lebih utama untuk Difokuskan Lagi yang keempat Kita pengajaran lihat dalam Perenggan yang sedang kita pelajari Berakhir pada ayat 132 ini hendaklah kita ni mendidik keluarga Supaya ingat Allah SWT Susah macam mana pun nak Tak apa nak Dulu zaman Jepun Atau hidup lagi susah Jadi hari ini cuma Kita tak dapat nak naik kereta pergi Sekolah Kerana kereta ditarik Bagi contohnya Tuan-tuan ini -tuan, mulia kat pasalian ya? Tak mampu nak bayar Ekonomi tak boleh stabil Naik motosikal tak perlu nak Yang penting kamu pergi sekolah Jangan fikirkan sangat Belajar sungguh-sungguh Mudah-mudahan kamu dapat membela Nasib kami dan nasib kamu sendiri Pada masa akan datang Ajaran anak-anak kita untuk salat Tuan-tuan ini -tuan, mulia kat pasalian ya? Hari cuti ada mereka Sebenarnya saya nak doha Sebab Kemenangan Ketenangan jiwa yang hebat ini akan diberikan Allah SWT selepas kita berjaya menghadapi rintangan keseluruhan hidup jadi suruh sebagai wala'aqibatulit taqwa jadi hendaklah kita mendidik mengasuh keluarga kita agama mereka menjadikan kehidupan rumah Nabi Muhammad SAW baitul nubuah itu sebagai teladan dan hiduplah dengan sederhana jangan dimewah-mewahkan mereka kerana kehidupan ini tak semestinya setiasa berada di atas tentuan yang dimulihkan Allah SWT nanti dalam surah ah Al-Hazab kita akan lihat Bagaimana isteri si Nabi Muhammad SAW pun Dalam ayat dipanggil para ulama' sebagai itu Takhir Takhir ni maknanya Nabi pun disuruh Memerintahkan para isteri Supaya buat pilihan Takhir maknanya pilihan Kau nak dulung aku dengan serba sederhana macam ni ke Ataupun kau tinggalkan aku Dan kau boleh hidup mewah Maknanya Aku tidak akan memberi kepada kamu kemewahan Kalau kamu memilih dunia Allah SWT menyuruh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan takhir kepada mereka takhir dengan istikhara bagi pada kamu pilihan kalau kamu nak dunia aku akan ceraikan kamu dan insyaallah kita akan lihat perkara ini tuan-tuan tentang perintah Allah SWT yang tegas kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya mereka mengerti kehidupan dunia ni kemewahannya tidak layak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau nak hidup senang jangan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagi tuan-tuan yang menghalati dan dikasiuskan. Jadi ingatkan juga dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang lain. Suhadis Ibn Majah daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dalam kes berkaitan dengan harta dunia ni rezeki yang Allah berikan. Nabi nabiyaka sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Man ja'ala al wahidan, hamma al-ma'ad, Kafahullahu Allahu dunia وَمَنْ تَشَعَبَدْ بِهِ الْحُمُومُ فِي أَوْلِ الدُّنْيَا لَمْ يُبَعْلِ اللَّهُ لَهُ فِي أَيِّ أَوْدِيَةِهِ هَلَقٍ Dalam haditha Ibn Hajar di sini, pernah Azhabim Mas'ud radiyallahu anhu berkata Aku dengar Nabi Muhammad SAW sabda Siapa yang disusahkan olehnya walaupun ada banyak kesahan Tapi dia membayangkan hanya satu kesahan saja dalam kehidupan ini Iaitu kesahan bagaimana bebas tak daripada mahkamah Allah kelak Manja'al humuma hamman wahidan hammal ma'ad. Dia rasa dunia ni tak susah sakit pun kafarah daripada Allah. Gaji tak banyak pun Allah suruh kita bersifat yang sabar riba. Kematian pun tanda kita akan kembali pada Allah. Semuanya tidak merupakan ham bagi. Ham maknanya susah hati. Dia cuma fikirkan besok duduknya di depan Allah boleh tak jawab soalan-soalan yang kemukakan itu yang paling dibimbangi olehnya. Maka dengan sebab perasaan seperti itu Allah akan hilangkan segala Keresahan hidup Tetapi siapa yang hidupnya macam-macam Benda dia fikirkan sibuk dengan urusan dunia ni Bimbang pun perkara semuanya berkaitan dunia Takut business drop, takut orang tipu Takut isteri main kayu tiga Takut Semuanya perkara bersifat dunia kerana hatinya yang lalai. Maka refleksi itu Dia akan lihat dalam hidupnya sendiri Sebenarnya kita melihat dunia ni dengan perspektif, perspektif, persepsi hati kita sendiri Tuan-tuan kita melihat orang jahat kerana kita yang jahat sebenarnya Kita melihat orang menipu kerana kita menipu orang sebenarnya Kita melihat manusia khianat Sebenarnya kita yang khianat Maka kita akan bertemu orang seperti itu selalu Tuan-tuan yang dimulikkan Allah sekian Dan dalam hadith ini Nabi mengingatkan Kalau sibuk kamu dengan urusan dunia Kamu tidak terfikir pun tentang kesan akhirat besok Maka kesan kamu akan bertambah-tambah Bersimpang siur tak selesai-sela Tasha'abad Dan Allah pun tidak akan pedulikan kamu di mana sahaja kamu mati Dengan ya, sebab itu tuan-tuan Kita belajar pasal syukur kepada Allah SWT Kerana Nabi-Nabi yang diutuskan Allah SWT pun Tak terpelihara daripada gangguan dunia Tarikannya Terpersona dengan Godaan-godaan godaan, tapi semuanya Mohon bantuan kepada Allah SWT Kerana itu Allah tuangkan ayat ini Untuk kita faham takwanya, Istiqamanya Peribahnya Peruzki yang ada di sisi Allah Itu yang hendak dicari Maka dengan rasinya kerdu lah rasa yang memberontak nyatakan ketidakpuasanannya dalam hati dan sebagainya. Ikhwal tivilla kemudian datang ayat ke satu seribu tiga ribu seratus tiga. Hakum zubillahi mina syaitan yang rojiin. Wa kalu laulah ya Awalam taatihim bayyatu fi syuhufi ala. Walau anna ahla kna min qablihi lakaalu rubbana wa banan lawla ushira ilayna rasulan fanattabi'a ayatika min qabl an nadilla wa nakhza qul kullu mutarabisun wa tarabasu fatala'lamuna ashabu sirati sawi wa mereka berkata langkah berikutnya kalau dibawakan kepada kita satu tanda daripada Tuhan bukankah telah datang kepada mereka keterangan yang ada Dalam catatan-catatan terdahulu -catatan dan kalau kiranya kami binasakan mereka dengan satu seksa yang seruponnya dan sazi mereka akan berkata wahai Tuhan kami mengapa tidak engkau utuskan kepada kami seorang rasul Agar kami ikut ayat-ayatmu Sebelum kami jadi hina dan kami jadi rendah Katakanlah Semuanya pada menunggu Maka kamu pun menunggulah Menunggulah kamu Maka akan kamu ketahui Kelak siapa yang Memiliki jalan lulus Dan siapa pula yang akan dapat petunjuk Jadi Allah beritahu orang-orang kafir -orang Berkaitan dengan kenyataan mereka Laulah laulah, mengapa dia tidak maksudnya, mengapa Muhammad tidak bawa bukti dari Tuhannya yang menunjukkan kepada kebenaran dia yang merupakan usaha Allah Subhanahu SWT ini kalau kita belajar bahasa Arab tuan-tuan yang -tuan, dikasihkan sekalian, ini satu bentuk yang dipanggil sebagai satu teknik gaya bahasa yang menunjukkan kepada tuan-tuan yang dikasihkan sekalian tahdid tahdid ini maknanya dorongan untuk terjadinya sesuatu setelah disebutkan huruf ini InsyaAllah kita akan lihat mengapakah golongan musyrikun memberikan bagai-bagai alasan walhal hati mereka sudah pun dikunci daripada mengikuti kebenaran Mohonlah kepada Allah selalu supaya hati kita ini terbuka untuk mengikuti kebenaran Hidayah mengikutinya, lunak, lembut Mohonlah selalu kepada Allah SWT Seperti dalam ayat, ayat ke-8 surah Ali Imran Rabbana la tuzzih qulubana ba'da idha daytana wa hablana min ladunka rahma Wahab, Ya Allah buka abis hati ini Tetapkan ada kebenaran Semua engkau maaf memberi ma ma anugerah Janganlah engkau ia gelin gelincihkan hati ini Ya Allah SWT akan mengikir segala-galanya InsyaAllah lanjutan daripada perkara ini Akan kita sentuh dan kuliah akan datang Allah wa'alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam Wa alamin Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh